وصفيعه من خلق وخليله ادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد حق الجهاد حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد والى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم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 Thumma, emma, ba'du Lezër të dashër musliman Së pariherë lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala Që këtë ditë të Ramazanit të muaj të shendë Që i kimi kalu me ibadete, adhurime, ledzimeve të Kur'anit Sadakajeve, faljeve të namazeve Allahu inshallah të napranan Lësëm Allahum gjëllëshanë hu që Dita që kanë gëllë nga këmuaj i bekuar Allahut në jape fëqi Në jape vullnet që të shfrit zem Ashtu sikur që josh razi aj Lësëm Allahum gjëllëshanë hu që këtë meqlis Allahut aban një meqlis të dhijes Një meqlis të khairit Një meqlis të gjennetit insha Allah Lësëm Allahum gjëllëshanë hu qi këta që jini këtu, pa edhe gjithë muslimanët ku janë rruzullin tokësor, të, të jemin xhamatin e pejgamberit dhe të takon as bashkarisht sikur që jemi takon këtë dënyan xhennetet e Allahut subhanahu wa taala. Amin. Lozni mendoj se para jush kemi zgjedh një temë prej temave joçi nuk usht fol për para, joçi nuk usht tregu për para, por sa herë që përsëritet kjo temë Ka nevoj muslimoni ta përsërit dhe ta vendosë në zemrën e tina E ajo është mbështetja në Allahun subhanu wa taala dhe bindja në ta Wallahi o musliman Shqyqoni halet edhe dertet e musliman vësat Shqyqoni që shumë pak musliman kam bejt që gjdo pun e lonë ndorën e Allahut Shqyqoni që shumë pak musliman kam bejt që gjdo pun e lonë ndorën e Allahut Som pak musliman kanë bërë që rriskun e kërkojnë nga Allahu. Som pak kanë bërë prej muslimanëve që evladin e kërkojnë nga Allahu. Som pak prej muslimanëve kanë bërë që i dajetin e kërkon nga Allahu. Som pak musliman janë të bindur ashtu sikurçi duhet. Wallahi o musliman transmetohet nga Ma'ad ibn Jabal. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu çfar hak i kemi ne ndaj Allahut dhe çfar hak i ka Allahu ndaj neve. Sa pejgamberi alayhi salatu wassalam ai dine se çfar haku kemi ne ndaj Allahut Robrit, ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe çfar hak i ka Allahu ndaj neve? Thanë sahabët shokët e pejgamberit alihis salatu vë selam Thanë Allahu edhe pejgamberi edin mësë mirëti këtë përgjigje Pëjgamberi tha Haki i robëve është që ta adhorajnë Allahun nja Dhe mos ti bëjnë shirkë ati kur një her Mos ti bëjnë shokë ati një badet Mos ti bëjnë shokë ati në adhorim Në kryim, sundim, në regullim Mos t'i bojnë shok atin, shirk ati kur njëherë Tha kur se haki Allah ndaj robërve të vetë është që aj mos t'i dënon Ato të cilët nuk i kanë bo shirk kur njëherë Allah në bëf të robë të Allahut Ashtu sikur që i don aj Pastaj Ungrit një sahabi Tha ja Rasulullah A që të regoj njërzve Edhe t'ju tham, o musliman, dinijse nëse nuk i boni shirq Allahut, në xhenet keni më shku. Pse? Tut se ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, "Jo, kadal. Tha, neshta ato pastaj nuk din mbështetën tamam Zotit. Neshta do t'i lojnë punët pas shpine." Ktu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam Sahabët shokët e tina imsoj dhe namsoj neve generatëve pas Se duhet ta dim se gjdo send duhet me u përvel Dhe të përnojmë deri sa të kënaqë me Allahun subhënë vëtë ala Peygamberi salalali sërem Më smirti ishte Aj i cili imsoj ke shokët e tyre se qka do të thote të mbështetesh në Allahun Subhanahu wa ta'ala qfar do me thonje ka ajo dhe qfar shpërblimi dhe qfar nimeti është teve kuli mbështetja në Allahun dhe bindja nëse dekush e posidon në vetën e vetë pejambere sara lalisrem tha që i trasmetohet nga Amer i bën Asir raddi Allahu an ku tha Lau, enëkum të të wakkelu na alëllahi haqka të wakkuli La razaka këmullahu këmaja rëzuku të tajrë Ka thonë sikur ju ti mbështetëni, Allahu subhanu vëtë ala Ashtu sikur që duhet ti mbështetëni Do thote me bingët thelë Se Allahu i posedon të gjtësen Allahu e posedon jetën e pësë do në vdekjen, e pësë do në rëskun, dhe se atë akaj do të këthej të zdo sen, dhe se palejen e ti nuk ndo rësli sen, nëse ju e njohni Allahun kështu, nëse i mbështet një punt, të këllohu së më hanëve të ala, dhe do të ju jep Allahu rëskun, ashtu sikur që ju jep shpendove, sikur që ju jep zogve, dalin ato me barkë të uritën, thë han folët e tyre me barkin plot sikur ti mbështete me Allahut ashtu sikur që duhet Allahu e jân ruzkun ashtu sikur që i jep ruzkun shumë malokatëve krijesave e ato të që në shtëpin e tyre Allahu është elrazak por neve na mungon tawakkuli Ne vana mongon beshtetja në tokë e kemi humbë dhe dishojm dhe bindje nuk e kemi thellë tek Allahu subhanahu wa taala. Këto i msoi pejgamberi sallallahu alaihi wasalam me një hadith tjetër i msoi sahabët edhe diçka çka është më interesant. Tha hadithi është vllazni Hasan Sheikh Albani e ka vë kod hadith të mirë. Dhe tha kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam pas një sahabi u afro te jami'a e pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe desht ta lidh dhe deven apo mos ta lidh i tha ja rasulullah atalon dorën e allahut deven apo ta lidh thaa lidhani her pastaj mbështetje allahut lidhani her Pas taj në bështetje jo Allah subhanu wa ta'ala, kurse neve në të regoj pegamberi sallallahu aleyhi wa sallem, këtu për sebejpet, shkaqet, lazni, Allahu në urnon që ti përcelim sebejpet, ama nuk duhet me ju në bështet sebejpeve, se shumë të musliman këtë kohë, si da mos këtë vitë, Kanë thonën, Wallahi kanë bjellën, unë 25 mirojnë patlijanë. E Allah, si zotni, i shala do të azosim e të debuem shumë zotëni, i murë se bepet, i boni me fulia, i boni me kapka, i bereqet i madh ka 25 dinar gabja e patlijanëve. E kushe je për rëskon Nuk mund është atë e kalojsh rëskon Oti që u ke lith për sebepe Aj i cili i kryon sebepet është rabbul alemini Par na duhet i përcelmi Se Allahu gjalleshanehu I tha dhërkanenit surat al-kab I tha fe atë ba a sebeba Për cili t'i shkacet Gjdo sëbëp të rësku do të marrësh Ama na do të melut Aj i cili e banë sëbepin E krianë sëbepin Dhe pas sëbepit e fërnizat Dhe e je përreqetin Ajo është Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Në Kur'an thot Wafis sema i rësku kum Wama tu adun Ka thonë rëskun e keni në qelë Rëskën e keni ndorën e Allahut Dhe atë që ka ju e kërkoni dhe atë që ka e pritni Allah i doshër, një të ti Allahun Në bështetjë të ti Allahut Për gjdo vepër, për gjdo pun të ndë Që të Allah subhanu wa ta ala Ta gjesh atë njëjtën kohë nëse e kërkon Allah ta jep ti edhe nëse e vonan Allahu tayebti, nëse ju ke mbështet Atina dhe, kelon punën dhe e ke lënë punën tondë në dorën e Allahut. Dërtet e muslimanëve shumëta. Aman, gjithë muslimanët s'kan ash të tya ta mbështesin punën dorën e Allahut. Një dërt i vogël i ndodhën. Ja për shembull, ismohet një fëmijë pse çikisht. Nuk letë gjëngji që nuk e qonë fëmin që të shërojnë. A dhe njëni i thëtë, a fër otim dëshamir, a di se me shku të gjëngji e është kufër, me i zonë bezë gjëngji së shirkë, wallaj kanë dëgju musliman që edhe na përprifta dhe na përkisha kërkën i laqë e muslimantë. Pse? Se kynë nuk u kanë bështetë Allah subhanahu wa ta ala. A që ka e kërkoni është ndorën e Allahut Por Allahut ka dhonë ilaq për gjdo send Si domes në Kurani në famullar Ilaq Kurani për zemra tona Ilaq Kurani për derte tona Ilaq Kurani për familje tona Ilaq Kurani për shoqerin ton Ilaq Kurani për gjdo send Naj mbështetmi de kujtërr jashtë arabul alemit, o xhe valla pa dert e kam, se më shuroj mbështetje O Allahut. Mbështetje O Allahut. Sot apo nesër ndihma O Allahut ka marrë në dorën e tina e lën çdo send. De kujtërr tha, o xhe mu kanë gushtuar rrethi. Rrsk nuk kam hiç kët vit. Nuk unë ka dhonë zoti kër nisen Sikur unë ka harru zoti Se ka harru zoti kër kanin Wallahi Me zemër jemi fukara o musliman Sikur ti marrim rendin e par këtë të plegjve Tipismi qfar kusht e shkishin ata musliman Që jetojshin në harmoni dhe në gzim Që jetojshin të bashkum Që jetojshin me qef njetën e tyre me lumëturi E qfar kusht e shkemi në asot që nuk ahun bereqeti Wallahi Hoxha ka dalë min berë dhe ka thonë edhe pse nështë ka qenë gabim po edhe pse ata hoxhalare kanë për mirë se qka ka mendodh me kitu met po ato mësishin dinja lodës dhe vike dhe riktu a diqka tha mësishon një fmitë në për shkolla nështë ka kanë për diqka gabim Ata që kanë shku në të kona për shkola Janë bo komunista E kanë shajtë zotin Kanë mendu se Na e kemi prej ardhen prej majmunave Dhe gjdo sëndë E kanë lidhen me shkencën dhe i ka nënçmu muslimant u ka detiru hoxha të fole kundër shkencës edhe pse shkenca në kur an ka shumë privilegj në kur an shumë ka përparsi dhe Allahun dhiti që të arsimomi por ka pa në të kod e kurse sheri ka qenë imad por nuk e kemi temën këtu e kemi se por para hoxha ju ka thonë më shkonim popull i ka në dëgju më një herë ka respektu dhe qdo sëndë e kam bështet në allahën subohana vëtara si ka interesu rëska ka qenë në shpinë e ka pas pi balte kina qësia e madhe oda plotë misafir sot një ceremonit voglë të bojnëm një të bojnë një, një, të bojë, një iftar sot thot pëshoqa o burë mami bjerë se bo të lovi qojnë në restoran dhe ku s'ka për e qëtë s'ka dashuri u ka hum dashuria Sepse neve nuk imë bështesmi punët në Allahum subhanëve të ala Na Nuk nuk kërkujmë prej Allah subhanëve të ala rëskun Nuk kalujmë, historia është një sen që ka në mësën të ardhmen Historia në ka mësu ato që ka të të vijet dhe në pas 3.000 viteve Që ato njërzi Po përsëritën gjanët Po përsëritën Kanë qenë dhe kur Jemi dhe të të vinë Njëtët njërzë Vetëm se teknika këpër ndryshan Kameras këna pas për para Televizionës këna pas për para Parvallahi Kanë qenë dëbesu shumë Në lajme Dhe lajme të kanë siguru Kur kanë ardhë Në që ato që ka e të ndygjim Së në interesanë Thot bë Allah thanë televizik shto edhe pik Lazni Ku jemi na Pia tyre të cilën kanë qenë bështetë të bështetët e Allah Subhanu wa ta ala Përëmëberi sallallallis Ramë thot Lohanna ibn e Adame harabe Min rëstihi kama jahërbo min el maut Si kur biri i Ademit T'hike prej rëskës vet Si kur qihik nga vdekja A i kini vurë o musliman Njerëzit pak të smuhën Automatikis në spital Doktor, lipën i loqin Thu të jam smuhë këtë edhe këtë Pse se frigët pi vdekës Vdekja është hak Thu të pegamër i salodhalis të hem Nëse birë i ademit Hikën prej rëskës Ashtu si kur që hikë prej vdekjes Do të agodet rëskës Si kur që e ka agodit vdekja Ke hikë ti pivdekis Ti hikë preja saj Pa të ka dal një ditë për para Ka dal dashamir, ku shkan? Të tashe kjekon Me lejë në Zotit që të dalësh prej kësaj dënjoje A rëzka nuk mundet humbet Kur njëherë Për njeriut A qësa ja ka shkrujtë rabbul alemini Wallahi Kur njëherë Rëzka nuk humbet për dhe kujna dhejrësa nuk plëtsohet, a ditë kur të plëtsohet rëska të një njëri, dhejësa a ditë a njëri duhet me kalu prej kësaj botë. Ska me artë e ti, aqë sa ta ka shkryjtë zoti, për atë duhet me ju mbështet kujna, rabbul alemirit, zotit të cilët i kryon sebepet, kryusi i sebepeve është Allahu, Kush t'i dha menden ti? Kush t'i dha fuqin ti? Kush t'i dha mundsin ti? Kush t'i dha rastet ti? Kush t'i dha gjendjet ti? Kret kta i jep kush? Rabbul Alamin. Wallahi, nëse dikush është një biznesmen i madh, nëse Allahu pak ia merr shnetin biznesi i ati i shkon. Nëse u është biznesmen i madh, me ndjen t'ia ja marr atij, krer dynjaja kthehen edhe tallën me ta. Nikëriz botrora, qafirat që nuk kanë mbështetjet e Zotit, qafirat që nuk kanë besimin te Zoti, qafirat që nuk janë të bindur në Zot, shkojnë edhe varen. Thotë se Mberr ka humbur 1 miliard euro. Një një të tjo së kam humë kur një sen Po kur i shopëse Qëvar hargjime shkanë but Shkanë varet Se nuk e dinë se Gjdo sënë dhe po sedan Allahu gjeleshanu Në Gjermani të regohet një rask Arsimtar Gjermen Tuj më sufmit E hin fell të mendojne Sëtë këtë shkollën ton kemi Për në bë katër dhe të minë zansë Gjdo në zansë do të me ble kundra ose patika. Patika për spartë, kundra për me arë në shkollë. Do të me ble ka një teshë, pa jo vetëm një teshë, shumë teshë a që i blemë. Do të me ble fletore, do të me ble lëpsa, edhe mërë të bojë një logari sa hargjime ka. Sa hargjime ka për një shkollë, për gjithë atë në zansët, kore shëf logarinë me miliarda, Thot kja në kusht e mund shme shkan gjuhet Pi tretit katë shkollës edhe mbyt vetën Edhe shkrun Thot kja në kusht e mund shme Kush mund dhe ti kontroloje këta Wallahi edhe bubreci që është në ngur Wallahi edhe gjengalë që është në drutashti Kënan edhe asa ja ka qurë rëskën zoti A dit gjengalës kur ti humbet rëskë ka me plasë A ditë Bobrecit, kur ti humbit koka e grunit, ka me cof. A ditë njeriu kur ti harxhohet? A ditë njeriu ndrrynje edhe nëse i ka 15 vjet, rriskon çaçë që ka pas. Mbështetni tek Allahu subhanahu wa taala, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithher bojë ke doha, a is a ishet pejgamberi i Allahut dhe mos mirti مس ميرتي e dike se qka do të thotit i mbështet është Allah Shpesher thonte dhe bojke duha thuj se për gjdo sabah Bismillahit e wakaltu al Allah në emër të Allahot dhe i mbështetëm vëtëm rabbul aleminit lasni, pegamberi salallallis rëmë kitë duha e bojke shpesher pastaj një dit për e ditve ishte të shku dhe kund e muar Abdullah i bën Abbasin pas vetës kur a i kishte të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në magorin e tijna e hype edhe ata dhe i tha ja gulam inni uallimuk kelimat o fuglush un do t'i mësoj disa fjal un do t'i mësoj disa pun thaa ihfaz allah yahfazuk tharu ya allahum jal shanu ru'i shariat allahut per pik ju forzva përpik jove sende që i ka leju zotit, largoh jo harameve, ruja Allahun, ruja fejnë Allat, Allah ka me trujt ty, ihfadillahet të gjithu të gjahek, ka thonë përgjën berë, sallallahu sallam, o, oh, vëglesh, thët ruja Allahun, dhe mundohu të jeshi përpikët, që Allahu të taqele ty, idha se el të fes e lillah, kë thonë kërtëpytisht, Kër të kurkojsh, kër të lutësh, lutë vëtëm më Rabbul Alaminin Wa i dhe staën të festain bëllah Kër të mbështet është dhe kuj, kër të drejtohë është dhe kuj Drejtohë vëtëm Allahut Pas taj i thawa alam Annel ummeta lawi qëtë matë ala anjen fa auke bëshej Dhe se nëse krejt ummeti me lidhen bohen një grup Që me të sjellë do biti Së mundet me cjell dobi ti, përveç se aqë sa ta ka shkrujt rabbul aleminim. Nëse krajt u meti, ngrehen që për me të botë damë ti, së mundet me të botë damë ti, përveç se aqë që ta ka shkrujt Allahu dhe thët janë ngrit lapsat, janë thaf letat lajt dashër musliman ti është i bindur si kur Allahun ja ti është i bindur si kur vdeket që ka mardh hak ti është i bindur si kur ditën e kiametit se Allahus subhanu wa ta'ala rëskën e ka shkrujt shumë her me laps një herit e ka shkrujt 50.000 vjet pare se me kryu gjithë qka qka i shofim edhe qka nuk i shofim së pari her që ka kryu Allahu ka kryu lapsin edhe atë 50.000 mbi vjet para se më krijoi gjithsinë edhe i ka shkru, i ka thon lapsit o laps shkruaj ka thon çka shkruaj o rbe alamin ka thon shkruaj kreçka do të vënë dhe caktimet e tyre, tu ka caktu rrezka, tu ka caktu jeta, tu ka caktu shteti, di ti se te Allahu bindet. Po ti duhet si musliman, ti porcilish sebepet, ti porcilish hapet, duke i mbështet Allahut dhe duke kurku prej atij qi krijon sebepet. Tha janë grit lapsat, janë tha fletat, shkruhet rrezka, a ditë Kër i kembush në mitrën e nanës, një qinë e një zetë dit, vinë me lëqa, ta shkru në qëfarë rëske keme pas, dëri kur keme pas, si do të përfundoj shti, me lëqa edhe këtë e shkru në. E shkru në lëpësi edhe natën e kadrit, për në mujin e Ramazanit, lëpësi shkru në për një vit, ti ku dhe të kudit hash, ku dhe të pish, ku dhe të hargjë që dhe kështu me ratë, lutë në Allahun në Ramazan, se Po, vallahi, këtë jenit bindër si Allahun nja, par na bindën e kina humbën nga Allahu shumë. Na nuk i mbështet me ashtu si kur qi duhet. Vallahi, me i potë parë ton, Ibrahimi a.s. ishte pejgamber i Allahut, kur në mërudit dhe shte të dënaj, se i thej putatë, I thejtë zotët e kota Kur ne mrudi deshte ta djege Ibrahimin me zjartë madhë Erdhën me loqet e zotët dhe i than O Ibrahim, a dëndim për e neve Tha jo nuk duune për ju vendim Mi aftan për mu Allahu Hasbi Allahu a mi amel wakil Tha mi aftan për mu Allahu Dhe ati i mbështetëm Kushtë Allahu gjelesha në uro Bënevet nuk e len keç Në mru dhe e gjujtë në zjarë Allahu i tha zjarët Se ati ju mbështet Nuk lipi prej me loqe dhe të mdhaja Që Allahu nështë I ka qëti ndihmojnë Nuk lipi ndim Tha mjafton për mu Allahu E gjujtë në zjarë Tha Allahu janëru Kunu bërdën vë salama La Ibrahim O zjarë kuni bërdën vë salama Tha buhu iftaft Dhe pacë për Ibrahimin Buhu iftaft Dhe pacë Se të kishtë e thonë iftaft Dhe në grike Ibrahimin A këll dhe bujke A më në dhe pacë Ka qenë zjarë i më shirëshën për Ibrahimin Allahu e shëndrojnë zjarën Në sen që ka nuk në bezë edhe nuk kalë Si kur ta kishlon zjarin Allahu gjeleshanu hu Që ma djege, ma shkri në hekrin Ma punim në me zjar Në asje mek nuk Wallahi, as do hashmi Vallahi As që do shkri shmi hekrin As që do kishmi mjete Këto që ka i kimi sot U desh me hetë vetëm me gur Rahmeti Allah A petë e këthej zjarin si kërush A do këto vaj dashur, Allahu e shpëtoi Ibrahimin alayhi salam. Wallahi treguohet se sahabit kanë qenë mba devotshmit në fytyrën e tokës pa, pas pas pejgamberve. Pejgamberi sallallahu alaihi salam se kishte dërt. Se kishte dërt, shkoi si njerëzit i thoshin, "De humbes ti." Pranoje. Pranoje që ni vjet fen tonë, ni vjet fen tonë. Ranocit kthysh do t'ajapem pasurin më të madhe do të bëjm bret do t'japim vajzat më të më. Ai nuk kthaj prap, ai ishte i mbështetur te Allahu dhe se e di që sa Allah ka më ndihmu. Ishte i mbështetur. Abu Bekri i josh taj bur i cili vallahi kërrait pasurin evt tragherjetën e vet e, e ka shkripur hir te Zoti. Omeri tha ah dashkoj te te pejgamberi sallallahu alaihi wasalam da jap Një të tretën e pasuris Tha që kërë kush mos me shku mu Tha kërë edha të pejgamberi e piti ja rësuru Allah A ka pas zotin dhe kush më shumë se unë që i ka dhonë Tha po e bubekri Garan pun të mirë a vlasni E bubekri ka dhonën këjtë pasurin Tha a, a se murvesh Se sa ka dhonën e bubekri pas thaj shkaj e mur gjysën e pasuris Tha ja rësuru Allah që gjysën e pasuris që e kam njëtën teme. Tha, ka dhe ku që i ka dhonë ma shumë se une? Tha, po, tha, Ebu Bekri, tha, ja, Rasulullah, pa, sa ka dhonë, Ebu Bekri? Ebu Bekri e ka dhonë krejt, kur e dhe kitë pasurin, tha, ja, Rasulullah, që e pasurin time? Tha, ja, Ebu Bekri, qka lojti të shpia, tha, e lash Allahun edhe pejgamberin e tina. Ishte i bindërë në Allah Se Allah se lënë keqë këmë njëherë Traher e ka këthi zotë i zotëni e baj Traher edhe kretë pasurin Si kur ti thoi mi deku i satë O musliman Gjenja muslimanve është shtirë A ka dhe një burë me dhënë Dicëka nga pasuria Edhe të vine dhe kushtote qe valaj I kam unë edhe 10.000 eur në shpih, I kam keren kushtan 7.000 eur E kam shpinë Që ka që mi arë keteja përzatë Vëllaj së në gjemë sot fëtyron e tokës Banu a ki kose Nuk tham toka jeton pa njërzit mirë Vetëm se sot Na imi të ngushtu me derdhe dhe halë Një derdhe i vogën Shemull kemi shumë pare Darës më t'i bëjmë 4.000 euro Në haqë kur vinë kohë me shku Nuk kemi pare me shku Thëtë Allah kam unë e gajle dhe derte Kja është prova e dënjoz vlajdojshër Kush ishin sahavët Omerën atë djelon E ka kuptu që ka dëtë thotët e vëkull E ka kuptu që ka dëtë thotët i mbështetish Pun të ndorën allat Tha një popullu afrute omeri Dhe i piti kush jeni ju e burra Tha, jemi nëmu të wakilun, në jemi një popull që i mbështetë mjë allahut. Tha, ja, nuk i një juaj popull. Aj populli që i mbështetë të allahut, është ajë cilë e mbjellë kokon e farës të ara dhe pastaj i mbështetë të allahut. Jo, këtu të gjamia, edhe këtu të rinë nënstapë edhe të thojnë se une i mbështetëm allahut. Ja, i mbështetës allahut, e lutë allahun, për rëskën me të dhonë patish të i përceli shkacet edhe të lutish që të tjape zoti shkacet mira sa a i krijan shkacet kështu e kuptaj Omer e radi Allahun te vakulin bështekje në Allahun ka qen një djetar inderung zahit nuk e deshte shumë dënjan tha Dështë të shkojnë në haqë, e patë emnin Hatim e lë asim Këtë djetari famë shumë hatim Ju afru familjes në ndatë tha E kanë bënë një jetë me shku në haqë Në haqë Kretë familja i tha një ka posë dysa bia dhe një gjall Edhe shoqja vetë tha Këtë dhe shku isho miskin për s'kemi kur gjohë pare na Një bi ka qenë ndërshme tha Linja bobon të shkojnë e në haqë Nëse kushkan Allahun e kemi Allahun e je pruskun I mbështet me ati Ata heshtën Tha i bi halalt koft E kam bollë në jetun e të shkojnë në haqë Edhe A i nisi për në haqë Kur e miri i ati vendit Kaloj rrëshpisa ti në kuj ishte Të jetu me një shkretin edhe në të shkretinës kishpaz kasolla nukishpaz shpia u afru rrët asoj shpis edhe urë nëj e miri i vendit ushtart e tina të të abënd të kjo shpit hine dhe të kërkoni uj se jam shumë jeshtë thë shkaj ushtari lipi uj atë qatë ujnë që e patën jadhen kretarit muslimanve pini uj Po alhamdulilah që Allah na furnizon. Tha ku i ke marrë kjo shtëpi? Pyeti e miri muslimanëve. Tha ku i ka kje, kuja ke kjo shtëpi? Tha kjo shtëpi ja as e mirun i haus asit. Tha nëse është shtëpia e tij, thotun unë e njoh ata që është musliman i drejt, po ai nuk e ka dhënë gjendjen mirë, çiti në kesë me altën edhe ai fugu i parë shtëpis tatina. Tha kush don? që të respekton e mirin, edhe më doni mu, dhe krejt ka një kesi si kur unë e lëta fukët që ati. Dhe krejt qitën, edhe fukën, familia atire u bon zotni. A i shkojnë haqë, Allahu ju dhe rëskun. Vajzë ata ojnë anë, atë thashë që Allahu nuk në lepa rëskët. Allahu e ja për rëskun. Wallahi o musliman, nëse i mbështetë mi Allahu gjëllëshanë huqë, Si kur që i dohet, Allahu e që në rëskun Si kur që i e jetë, krejtë krijesave në ftyrën e tokës Qdo kujtë që nuk ka fiqirë dhe që ka fiqirë Që ka mendë dhe që s'ka mendë Allahu ja mundësani që të hanë rëskun Dheri sa ka qkrum, a ditë kër mbaran rëska vdese dhe aj Lasdi, me këtë ligjeratë kuptajmë Se na duhet i mbështetë mi Allahut Prej ati duhet kërkojmë Se dhe se aj i ka dhe i posedonë gjdesen Uftirën e tokës Ndu njo në hirët Në kiamat Njetën e berzahit Ati prej ati do të më kërkoj, ati do do të më mbështet, se vetëm ai i jep atë që don. E lutem me Allahun subhanahu wa taala. Na mundson ti të jetojmë, njerëzi që i mbështetmi Allahu xhelaluhu. Na mundson që dojmë Islamin, ta mësojmë Islamin, ta punojmë ashtu sikur që don Allahu subhanahu wa taala. Dhe ta mësoj, ta mundson ti تا قallem këtjet dhe ta mbajmë me fjalën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah wa qul qawli hadha wastughfiru allah li wa lakum walhamdulillahirabbilalamin